Primăvară, pe când domnul zdrobea cu sapa niște bolovani uscați de țărână, se lovia atât de tare la picior, încât de durere nu-și mai putu da seama ce vorbe este în gură. Și atunci, ca din senin, se iscă în văzduh un vânt puternic care răscoli colburile și asurzi urechile. Iar din colburi... Ce-mi văd ochii? O arătare! de! ce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 Ată 20 de pungi cu galben și pune la picioarele acestui om 20 de pungi 100 de pungi 100, stăpâne, sosezi pe dată Nu oh. ești mulțumit de ce vezi? E o mobiliță de aur Sunt speriat de aur dat pe un ogor Ai tăi, Sâmba apropie de ei Ia-i în palme Sună-i, desmiardă-i Cu un pung. Poți cumpăra o casă cu ferestrele de preștar, cu trei pumni poți cumpăra mintea unui slujbaș domnesc, cu 10 pumni pe domnul tău! Aici, deci prea luminate și prea puternice stăpâne! Să-mi aduci pe cel mai scosit croitor din lume, să-mi îmbraci fir de aur și mă tasă.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 Nu, n-am să fiu. Bănetul ăsta mi ajunge Dar mă gândesc. Mă gândesc la pământul care, în atâta mare de ani, mi-a scos sufletul. La ce să te mai gândești? Da, da, dar mă întreb bine plătitorului. Domnia ta, ce să faci cu pământul meu? La țărina. <laughs> la nimic. Eu niciodată nu m-am gândit la ce trebuie.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 se ridică din adânc nenumărate cetăți de bărbați, aspri la înfățișare, cu în mâini și cu pieptare scorțoase. Unul din ei strigă: "Frașmași! Vin Sunt capusteria! Să rășim în care după mine, vitejilor, că nu lăsăm să nu îi să se apropie de pământul nostru!"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 s-a în vârtejul vântului ca o bruiană uscată și s-a făcut apoi văzut. Aorul pe care mi-l la picioare nu era altceva decât pietricele mărunte, sfărămate. Tu piei Am rămas iar singur cu pământul meu și mintea mi s-a făcut cum a fost, luminată și înțeleaptă. Era cât pace să-mi pierd mintea, să-mi pierd firea,